Висшето и нисшето в човека. Човек на човека никога не може да даде това, което иска. Той може да стане проводник на водата, но не може да я създаде. Не може да я произведе. Защото Бог е, който дава. Когато даваш, Бог е, който дава чрез теб. Докато момата вижда Бога в момака, тя е на прав път. Като започне да мисли, че той за нея е всичко, тя е на погрешен път. Идете, погледнете гробищата. Какво показват те? какво отеха е това? Ще погребват в гробищата, докато човек живее животински живот. Истинското човешко в човека е в борба с плътта. Животинското трябва да се подчини на човешкото, на духа, който има Божественото начало на безсмъртието. Под плътта се разбира не тялото, но животинското естество у човека. Чувството на собственост е животинско състояние. Ако една лисица пипа кокошките, друга лисица не ги закача. Ако в едно ято патици дойде друга патица, кълват я. Не я искат. В една черда добитък, ако влязат чужди говеда, преследват ги. В човека има един животински елемент, той може да живее като лисицата, като комара, като акулата, змията, вълка. Като се сменяват тези желания в човека, той преминава в състоянията на всички тези животни, но като човек още не се е проявил. Сред днешния ден на нещата, царството Божие не може да дойде. Христос дава един пример за онези, които разбират. Като се върна с слугата от нивата, господарят му казал, «Препаши се да ми слугувай, после и ти ще ядеш» това как ще го изтълкувате? Значи животното трябва да служи на господаря. И след това господарят ще служи на слугата. Вие най-първо трябва да се освободите от своите животински желания. Трябва да правите разлика кое е човешко, Състояние и кое животинско, кое човешко желание и кое животинско. Вземете ревността. Тя е едно животинско състояние. После гневът, подозрението, злобата, съмнението. Всичко това са все животински състояния. Също гордостта, тщеславието и прочие. А пък човек е същество на всички добродетели. Някой казва, че е религиозен, а десет пъти се гневи на ден. Той е в животинско състояние. Някой казва, аз съм напреднал, вярвам в Бога. но отношението на човека към Бога трябва да бъде съвсем друго. Синовно отношение. Някой човек ви прави добро. В миналото вие сте му правили добро. Ти като живееш добре, в бъдеще ще ти помагат. За Господа като живееш, това, което му поднасеш, той ще ти го върне. Можеш да минеш през едно място, върху което се сипят гранати. И няма да ти причинят нищо. Ти ще се оплуваваш при изкушенията на Божественото в тебе. Това е един изпит, след като Христос изтърпя изкушението. Дойдоха ангели при Него. И ти като издържиш изпита си, ще дойдат ангели при Тебе. Щом влезеш в Божествената школа, плач не се позволява. Там не се позволява скръп. Не се позволява да се гневиш. Вън ще се гневиш като влезеш в школата, другите ще мислиш. Трябва да си чущ загнева, съмнението, скръпта и прочее. Аз всеки ден съм занят с противоречията, за да ги превърна. Като намеря някое противоречие, виждам хубавата му страна, и като го разреша, вървя напред. Но никога не оставям едно противоречие зад себе си. Като го пусна отзад, то образува засада. Човек не трябва да се мисли за много учен, за да има към какво да се стеми. Физическата близост не е всякога близост. Близостта е във вътрешното разбиране.